Българ Клезмер Бенд. Колумейката е музикален жанр, който съчетава народен танц и комедийни римувани стихове произхожда от село Колумия в района на Хуцул в източна Галиция, в това, което сега е Западна Украина. С това уточнение обръщаме поглед към групата, която изпълнява тази Колумийка, първият Клезмер Бенд в България. Що е то Клезмер и има ли той почва у нас? Преди концерта на първата клезмер-формация в България, казвам Добър ден на Андрю Бърк. Добър ден и благодаря ви много за поканата. тази прерабването. Той е основател на групата на Илия Гиндин. Hello, добри ден! И на Дамиан Диас Мерлис, ако произнасям правилно. Yes, hello който също е част от Българ клезмер бен, пак ще кажа първата, първата, ама най-първата клезмер група, която се нарича а, Булгар клезмер Бенд. А, да започнем от там. Коломийка Украина. Кажете ни повече за тази ваша композиция и какво означава тя, Андрю? Да, първо да кажа, че тази Колумийка, всъщност, не е наша, която сфираме основно народна музика, еврейска народна музика, но тази Идва от източна Европа и основно от Украина, от, където може би 70-80% от, от тези мелодии, които спирам, имат происход от там. И Коломейка е една от тези композиции, която е всъщност украински танец от западна Украина. Тази версия, която спирам ние, е, е известна от запис на. Еврейски и украински кларинетист Нафтуле Брандвайн, който се в Нью Йорк, в Америка преди Холокост преди и 20-те години, 10 1910 20 година, начало на 20-ти век. И след него тази музика станаше популярна, но да, всъщност е украинска мелодия и свиране по-клазмир по еврейски начин. Хайде сега към началото на вашата група. Знам, че първите ви концерти бяха тук в синагогата. Какво ви събра, Андрю, и откъде идвате? Всъщност да. Първия ни концерт а, беше а, в септември на 22 година, по време на еврейския нова година, празник Роша Шана, а, където свирахме в много по-малък състав от сега и uh, беше с нас един сигулар Робин uh, Тиммес от Англия и Португалия, който спирише с нас. Това беше първият концерт на тази информация. Що uh, за касае до мен, да, аз обичам спират тази музик от uh, няколко, няколко години, слушам я, от като съм малък и... Живеейки в България вече няколко години. Тук по принцип нямаше никога такава музика. Имаше групи, които идват концерти и фестивали, но нямаше собствена българска класмер формация. И това беше идеята ми да съберем и всъщност съвпада с това, че намерих много добри музиканти, които познават този жанър, този стил музика много добра. Добре, ще ни и... помогнете и в превода да попитам Илия илия, откъде сте. Откуда сте? А I'm from St. Petersburg, uh, from Russia. Yes, but now I'm here <laughs> in и София. Санкт Петербург, Русия. сега в София, България, От вече няколко месеца. Да включим и Дамиан, Дамиан звучи като много българско име. Sounds like a Bulgarian name. Да, mm -hmm. I'm from Argentina, I'm from And I think my mother didn't knew that И може би майката ми не знаеше че този име е много в България. А как се узвахте в България? Винаги съм беше интересуван, привлечен от българската музика. И като турист, посещаващ няколко пъти България, преди да се преместя, докато не се намериш своята красива жена, която е от България. Добре, а в случая на Андрюс, на самия Андрю, който ни помага и за превода. А uh, да, аз също съм от Санкт-Петербург и познавам да, или от, от много години, преди да се тук аз живея тук от мисля, че вече 8-8 нещо години и преместел съм тук още 2013 преди, преди много лоши политически събития, да кажем така, преди окупация на Крим от Русия и да, живея тук отдавна имам също имам. Много любима ми жена, съпруга от София, и с което имам и дете, което говори и руски, и български. А, а как се събрахте като музиканти? А, занимавахте ли се с музика а, и преди това? Споменахте нещо такова? А, да, започвам от Илиас, който аз го познавам много години. Той всъщност е много известен, къв сме, музикант от... А... Вот Той може да может, за свой опыт опыт расскажи про свой опыт в okay, I play this music uh, more than 20, uh, 20 years and uh, I I like it very much and uh, I've, I've been on, I was in a lot of, uh, the world in in, Canada, in uh, United Kingdom. И аз свиря тази музика, която е от 20 години и съм на много фестивали в Канада, в Англия, в Америка, в Германия, в Полша. И аз много харесвам тази музика. Много ми харесва тази музика. Това е основен стил, музикален стил за инструмент като кларинет. Добре, да ви попитам. А, ние знаем, че има много а, връз, сериозна връзка между клезмер музиката а, и различните народи на Балканите и на източна Европа. Включително много лесно се включват гръцки, румънски, украински, полски, бухемски мотиви в клезмер музиката. Какво е булгар клезмер? За вас. Да, това е много интересна тема, всъщност да и на мен е голямо интересна само да свира тази музика, но и проучвам тези връзки между еврейските, гръцките, български, турски, други мелодии, източници. Тази музика Клазма има определен начин, по който да свириш, който е еврейски, но всъщност взима много заимстване, много... Много влияние от uh, музика от Османската империя, от украинска, руменска, полска, руска, от, от музика от народи, с което пресичаше по под еврейска uh, еврейския народ, евреи. И за нас, всъщност, ние опитваме да спираме тази музика по традиционен начин, но всъщност да запазваме като основна идея на тази музика, музика за... беше музика само за сватби, преди 100 години. Uh, когато с тези еврейските музиканти, Клезмер се свираше на еврейските сватби, на само еврейски, беше основна инструментална музика. И ние опитваме да запазим този дух, да свирим. Добре, готови сме да свирим на сватби, но всъщност, да, още не го това. Но свираме на празници на различни е, веселби и при, при това запазваме традиционния начин за свиране с уважение към е, орнаментика към е, традиции как трябва как опитваме да възстановим стил на звучане на тази музика преди 100 години Сега, по какво разбираме, че чуваме клезмер? Определени инструменти ли трябва да търсим? Ето както кларинета или някакво определено звучене? Что, yeah. Илья. что делает музыку к еврейской, как определить какой-то инструмент или что-то ещё. Есть моменты. first I think it's Jewish uh, Jewish, scales, Jewish uh, еврейские -то тональности, еврейские -то мелодии. And uh, second main moment it's uh, и второ много важен момент е орнаменти, украшения, които използваш сприсфирен. But usually if you will uh, hear Balkan melodies, uh, for example Bulgarian, you can understand okay, it's Bulgarian music, but the Bulgarian musicians use special uh, Bulgarian ornaments. Mm -hmm. And uh, we use special thing, uh, very important thing for uh, Jewish music, it's special ornament, it's called krechts, it's like an element of Uh, crying. It's like will oh. <laughs> you, hear it. A yeah, yeah, very important like element in klasmarska music is called krech, as a cry. And this has its own experience. I want to този звук. Това е много специфично за еврейската музика. Нека да чуем. Имаме уникалната възможност да чуем наживо едно ваше изпълнение сега от студиото на Хоризонт до обед. Иначе студио, което използваме основно за говор, новини, публицистика. Друго е обаче, когато чуваме и музика в него. Заповядайте. Thank you. Благодаря, благодаря. Ние чухме от а, нашите гости, специални гостри, гости, гости Андрио Берка, Иля Гиндин и Дамян Диас Марлис Мерлис, които са основателите и участниците в а, първата българска клезмер група Булгар Клезмер Бенд. Колко важен е този елемент, а, свързан с урнаменталистиката вътре в а, музикалното изпълнение. Чухме как, колко е важно и на плъча, но виждаме, че всъщност става дума за една много радостна музика. А, радостният елемент, cheerful елемента в нея, ми се иска малко да а, изясним. Какво да очаква до вечера публиката? Да, този вечер каним ви всички на преден ни концерт а, в Дада Бар а, в 21 часа. Това е много близо до да храм Александър Невски, Ульза Бенковски и Царската градина, където ще свираме такива мелодии, които чухте, също ще свираме и по-лирични, но имаме и нашите приятели, които танцуват тази музика, която също ще дойдат, така че може да очаквате да не само чувате, но и потанцувате с нас еврейските танце. И опитваме да ви телепортираме на атмосфера на еврейската сватба преди 100 години. Да попитам, имате ли обяснение какво прави а, Клезмер толкова популярен жанр сега? Има огромен интерес към Клезмер насякъде по света. С какво е свързано? Дай ме. прави Клезмер много интересен и атрактивен Uh, that is not Balkan, is Има много специални и уникални характеристики тази музика. Не е балканска, не е типична народна, е уникална по своя начин. Дали защото има много голяма диаспора еврейската общност, различните еврейски общности, защото клезмер е по-скоро свързан с ашкенази евреите. Това, много са навсякъде по света. Това е верно, че тази музика да има происход от ашкинаските евреи, но е, ние, ние сме в България, където евреите да са сефарцки, но е, всъщност забелязваме, че приемат, е, имаме много приятели тук, еврейската общност и е, често дойдат на нашите концерти, имат е, интерес към тази музика, защото в принцип за всеки. Не, не, има по-изход от а, еврейските общности в Източна Европа, но днес няма ограничения, кой трябва да си да спираш или да чуваш тази музика. А дали защото клезмер музиката е много включваща. С лекота в нея се добавят и интерпретират елементи от османската или от фулклорната традиция на различни народи. Точно така. Тази музика... И, има своята основа и своят стил на изпълнение, но често взима много мелодии от другите народи, където живяха евреи. Служително и от Асманската империя. Много споделени мелодии, които и тази вече ще свирме за поядуйте. Ние ще завършим разговора с вас с, с още а, една а, ваша музикална творба. А, йошка, Йошка, Танц, Танц, Танц, там си да лъхда, къде кажат две думи, да. че тази песен, всъщност е много популярна еврейска песен, където се пее за един јошки, което трябваше да продаде своя кон по бързо иначе и, няма как да спечали пари, и раби, раби, равин казва на всички тени, да се повеселим и да пием виски, или в този случай може би раке, а не вино. Даже независимо от това какви тъжни събития са около нас. Това ли е посланието? Абсолютно, да, трябва да сме, имаме връзка с Хашем, се и да се веселим и въпреки това а, да продължаваме живота ни. Въпреки, въпреки това, казвате, Андрю, а, кое е най-страшното най нещо, което се случва в момента според вас? Аз Поред мен, в момента, разбира се, най лошто нещо, което се случва е войната в Украина, заради което ние, като руски граждани, не може да се върнем в Русия и всъщност да подкрепяме Украина в тази война. Много ви благодаря, че бяхте специални гости в Хоризонто Объд. Завършваме с а, вашето изпълнение на Йошка Йошка Танц Танц. А, още веднъж благодарност Иля Гиндин, Дамян Диас Мерлис и Андрю Берка, а, който основател е основателя на Булгар Клезмер Бенд. До вечера с концерт в София. Благодаря.